În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O sana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratului Israel. Frați creștini, toată temelia credinții noastre creștinești este să credem fără îndoială că Cel ce a pătimit s-a răstignit și a murit pe cruce între doi tâlhari pe dealul Golgotei, a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Și El a făcut-o aceasta de bună voie și din dragoste mare pentru noi ca să ne mântuiască. Am auzit din Sfânta Biserică cum s-a întrupat, cum s-a născut într-o peșteră săracă în frig, cum a propovăduit și mai ales mulțimea minunilor pe care le-a făcut ca să arate poporului său și cu mila, cu cuvântul și cu fapta că El este cel vestit de proroci, Mesia, izbăvitorul, iar astăzi îl vedem intrând în Ierusalim ca un împărat biruitor călare pe un asin zmerit și blând. El vine să împlinească cele spuse de proroci. Iisus vine să se facă cunoscut poporului și în tipul acesta împlinind le spuse de prorocul Zaharia la capitolul 9, versetul 9, Nu te teme, fica Sionului, că iată împăratul tău vine blând, șezând pe mânzul a sinei. De aceea Iisus intră ca un împărat biruitor în Ierusalim, așa cum altădată împăratul David și împăratul Solomon, când se întorceau de la biruință, așa aveau obiceiul toți împărații în vremea de demult, iar oamenii le ieșeam înainte în întâmpinare cu stâlpări de finic în mâinile lor, arătându-le cinste pentru biruința lor. Acest obicei, știindu-l oamenii din Ierusalim și de prin împrejurim, au ieșit și ei înaintea Domnului Hristos, înainte înaintea unui împărat biruitor. Dar ce biruise Domnul Cristos, Că a fost primit într-acest fel de popor. El biruise moartea, căci a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fica lui Iair și mai ales pe Lazar, care fusese mor de patru zile, a căruia pomenire s-a făcut ieri. El biruise iaduri și pe demonii care străjuiau acolo și pe cei care îi izgonise din oameni și se tămăduiau. Iisus străbătea Palestina, luminând sufletele și vindecând bolnavii pretutindenea, făcând numai bine. Popoarele încântate de învățătura sa și mișcate de binefacerile sale se îngrămădea în jurul său și de multe ori au vrut să-l proclame împăra. Iisus însă a fugit întotdeauna de această cinste. Alta era împărăția pe care vrea el să o întemeieze pe pământ o împărăție cu totul duhovnicească și veșnică, nu pământească și vremelnică, cum doreau evrei. Odată cu intrarea în Ierusalim a Domnului, el fu cunoscut în mod public de împărat și mesia, de trimisul lui Dumnezeu. Era aproape Paștele când adevăratul miel trebuia să fie jerfit în locul mielului celui figurat. se apropie de Ierusalim, locul unde avea să fie jerfit, acolo unde a murit de bunăvoie pentru mântuirea lumii. Era în cel din urma an al vieții sale pământești. După multele minuni pe care le făcuse, Acum se întorcea pentru cea din urmă oară la Ierusalim. Vineri seara, înainte de duminica stâlpărilor, ajunge în Vitania, unde mai înainte înviase pe Lazar cel mor de patru zile. Se hotărâ să petreacă acolo sâmbăta aceea în casa lui Lazar și a surorilor lui Marta și Maria. Seara spre Duminică s-a sărbătorit venirea Mântuitorului acolo printr-o cină mare. Locuitorii din Vitania au ținut să mulțumească lui Isus pentru minunile săvârșite în orașul lor și au pregătit o cină bogată cu multă solemnitate. În casa lui Simon, pe care îl vindecase de lepră. Și la această cină au luat parte și Lazar cu surorile lui. Toți cei ce erau în jurul Mântuitorului și îl cinsteau pentru bine facerile sale, au dat ca niște palme peste obraz cărturarilor și fariseilor, care hotărâse să omoare pe Lazar din preună cu Isus, Era obicei ca la începutul mesei să se spele picioarele oaspeților într-o apă parfumată. Maria, sora lui Lazar, plină de credință și dragoste sfântă pentru Mântuitorul, a luat un vas plin de mir de nard de mult preț, a intrat în sala unde se pregătise cina și turnând mirul pe capul și picioarele Mântuitorului, le-a șters cu părul capului său, apoi a spart vasul, pentru că a înțeles că s-a sfârșit. Și că această cină va fi un fel de adio, căși Mântuitorul nu va mai primi de aici înainte, din partea oamenilor, un asemenea omagiu. Pisma și răutatea din Iuda Iscarioteanul a izbucnit îndată zicând, dar pentru ce nu s-a vândut acest mir pe 300 de dinari? și să se fi dat săracilor. Răutatea lui Iuda nu putea să rămână fără răspuns din partea Domnului, căci i-a zis, Las-o pe dânsa, de ce o supărați, că bun lucru a făcut cu mine, pe săraci pururile ai aveți cu voi, iar pe mine nu mă aveți totdeauna că vărsând aceasta mir pe trupul meu, spre îngroparea mea a făcut aceasta. Sau cu alte cuvinte, prietene, potolește-ți puțin. Să nu-ți rău de această ultimă mărturie de respect și iubire ce mi-arată această femeie, pentru că pregătește mormântarea mea. Dacă tu crezi că ai dreptul să mă vinzi, Lasă acestei femei dreptul de a mă îmbalsama. Văzurând dar ca această cină de recunoștință din Betania se termină prin trădare, căci Iuda Iscarioteanul a găsit prilejul ca să meargă să-l vândă pe 30 de arginți. Acum era și voia lui Dumnezeu ca Fiul Său să meargă la moarte în triumf. În această vreme, Ierusalimul era plin de evrei și de străinii veniți din lumea întreagă de sărbătoarea Paștelui. Toți se întrebau dacă Iisus va veni de Paști la Cetatea Sfântă. Și auzind că este în Betania, Mulți s-au dus acolo ca să-L vadă pe Iisus și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Și mulți credeau în el. Printre cei ce credeau erau unii dintre mai mari poporului. Lucrul acesta supărau mult pe membrii Sinedriului, arhierei și farisei. Dar mai cu seamă saducheii care nu credeau în învierea morților. Toți aceștia se sfătuiră ca să omoară și pe Lazar, pe care îl înviase Iisus din morți, ca să nu se mai pomenească de învierea Lui. Iar poporul să stea în întunericul necunoștinței, al necredinței, ascultând de niște farisei îngânfați și orbi ca ei. Din Betania se răspândi vestea în Ierusalim ca a doua zi, adică în ziua pe care noi o numim Duminica Floriilor. Astăzi, Iisus va intra în orașul Ierusalim. Această veste puse în mișcare poporul și toți se pregătiră să îl primească. Într-adevăr, Isus părăsit locuința prietenului său, Lazar, unde lăsă pe prea iubita sa, Maică, îndurerată și cu lacrimile în ochi, fiindcă îi spusese fiului său că sufletul ei de mamă presinte o mare durere și nenorocire pentru el și îl rugă să nu se ducă în Ierusalim. Dar i spuse, prea iubita sa mea maică, a venit ceasul și trebuie să merg. După ce o încredință celor două surori, Marta și Maria, le spuse să vină vineri cu toatele la Ierusalim. Apoi plecă cu ucenicii săi și a venit în vitfage la muntele măslinilor. În acest loc se păstrau miei care erau rânduiți pentru jerfire. Și de aici, cu patru zile mai înainte de Paști, îi aduceau la templu împodobiți cu pangliți și cu flori ca să fie jerfiți. Pentru aceasta... Și Iisus a trecut prin acest loc ca să le arate și lor și nouă și să credem cu adevărat că El însuși este victima cea adevărată, mielul care trebuia să fie jerfit pentru mântuirea lumii. Că El e mielul pascal cu adevărat, al cărui sânge va împăca cerul cu pământul Afară de aceasta, ziua de duminică era ziua în care, tot după legea veche, trebuia să se ducă să caute mielul, care trebuia să fie sacrificat de Paști. Anul acesta nu mai era nevoie să se ducă să-l caute. El venea blând și umilit ca să se dea de bună voie. Când era pe Muntele Măslinilor, entuziasmul poporului o proporții foarte mari. Mulțimea alerga înaintea lui Isus, purtând în mâini stâlpări de finic și cântând în cor. O sana, fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. O sana întru cei de sus. Cuvântul O sana. Înseamnă mântuiește, adică mântuiește-ne Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne Fiul lui David, scapă-ne pe toți de și diavoli, scapă-ne de păcate, scapă-ne de rătăcire, luminează-ne ochii sufletului și ne mântuiește din robia patimilor. De aceea, plin de bucurie, oamenii își așterneau veșmintele pe cale. Alții tăiau ramuri de copaci și le așterneau pe jos. Mulți dintre aceștia fusese martor la minunea învierii lui Lazar. Și marele era bucuria că își văzuse cu ochii lor pe Lazar viu și stând la masă cu Isus după învierii. De aceea strigau o sana și lăudau pe Mântuitorul. Dar prin această mulțime se găseau și vrăjmași de moarte ai lui Isus, ai Domnului, care încercaseră să facă pe ucenici să tacă, dar n-au reușit. De aceea se apropiară acești iudei pismași de Isus și îi zise: Învățătorule, ceartăți ți ucenicii, iar Isus le răspunse cu glas profetic. Zic vouă că de vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. Adică când frica va închide gura ucenicilor, stâncile din Golgota se vor despica și vor vesti astfel dumnezeirea celui răstignit când apostolii vor fi prigoniți în Ierusalim și nu vor putea să propovăduiască pe învățătorul lor, atunci pietrele templului și ale cetății vor cădea sub loviturile romanilor și vor adeveri răzbunarea și dreptatea Fiului Lui Dumnezeu. El care a fost disprețuit de ei și în toate vremurile așa va fi, când apostolii, preoții lui Isus vor tăcea și se vor da la o parte de frică, vor interveni puterile îngerești și se vor dezlănțui asupra omenirii pedepse și urgii, care mai de care mai grozave și mai fioroase. Mergând, Domnul Isus Hristos, împresurat de popor, în cântece de o a ajuns aproape de cetate. Primirea era atât de frumoasă, veselia și bucuria se putea citi pe fețele tuturor. Numai Iisus parcă nu auzea nimic, parcă nu simțea nimic din bucuriile lor. Sufletul lui era întristat. O tristețe grozavă i-a păsat toate mădularele lui. Privește lung din vârful unui deal spre orașul Ierusalim care era strălucit de razele soarelui și arăta mai frumos ca oricând. Și, și în tristețea sa s-a oprit puțin, a început să plângă pentru cetatea Ierusalimului zicând, o, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi cele ce sunt spre pacea ta, dar un văl negru îți acopere fața ta și nu vezi. O, Ierusalime, Ierusalime, vor veni zile peste tine, când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri și te vor strânge din toate părțile, prăbușindu-te la pământ, pe tine și copiii tăi, și nu vor lăsa piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. El vorbea despre asedierea cetății Ierusalimului de către romani, și distrugerea Lui și când va lua ca sclav pe evrei și va împrăștia pe toată fața pământului. Apoi, mergând înainte, Iisus pe mânzul asinei, înconjurat de ucenici și popor, în strigăte de osanale, mergea spre templu. Străinii întrebau zicând, Cine este acesta care este primit ca un împărat cu ramuri de în mâini? Iar mulțimea răspundea, Acesta este Iisus, profetul din Nazaretul Galilei. Farisei și cărturarii, în vorbeau între ei și ziceau, Vedeți că nimic nu folosim? Iată că dacă îl mai lăsăm mult, toată lumea va crede și va merge după El. Și turbau de mânie, de invidie și de răutate. Și astfel Mântuitorul fu condus în cel mai mare triumf prin mijlocul Ierusalimului până la templu. Iar când a început să urce treptele templului, L-au întâmpinat o mulțime de copii în templu cu cântare, strigând, O sana, fiul lui David, fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne împăratea lui Israel”. Arhierei și farisei fierbeau de invidie și iarăși îi zise mântuitorului, Auzi ce zic aceștia, iar Isus le-a zis, au n-aș niciodată ce zice Scriptura, că din gura pruncilor și a celor ce sugai ai săvârșit laudă, și după ce a intrat în templu, au venit la dânsul orbii șiopii, toți bolnavii și i-a vindecat pe toți. Înainte de moartea sa, blândul și bunul Iisus, plin de milă, tămăduiește atâția nenorociți în fața mulțimii adunate și a vrăjmașilor lui care căutau să-L omoare. El încă o dată le dovedește prin aceste minuni că este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia cel vestit de proroci. Însă ei erau orbiți de păcatul invidiei, al mândriei, și răutatea stăpânea sufletul și toată ființa lor. De aceea nu-l puteau cunoaște și căutau numai pricină de ceartă. Și cum să-l prindă în cuvânt ca să găsească motive de a-l și răstigni pe Cruce. Astfel a fost primit Isus în Ierusalim, de mulțimea poporului, cu cea mai mare bucurie ca pe un împărat blând și dătător de pace, ca pe un biruitor al morții, al iadului și al demonilor. Dar nu toți l-au primit așa. Farisei și cărturarii, preoții cei mai de seamă și ei necredincioși, L-au primit cu insulte, l-au privit cu dușmănie, cu invidie și cu ură de moarte. Să cercetăm și noi adâncul cu sufletului nostru și să vedem în care ceată ne aflăm astăzi la intrarea Domnului Hristos în Ierusalim. În ceata celor ce și-au dezbrăcat hainele și le-au așternut pe jos, ca să treacă Iisus peste ele în această ceată, în această mulțime plină de bucurie și veselie, care purtau ramuri de finic în mâini și plină de credință lăudau strigând, O sana, Fiul lui Dumnezeu! O sana, mântuiește în Împăratul lui Izrael! Dar ne găsim printre cărturarii și farisei, printre oamenii mândri și îngânfați, printre invidioși și răutăcioșii, dornici de a bea sângele fraților lor, dornici de a mânca carnea lor. Iubitori de păcate și corupți, vicioși și hulitori, putrez de păcate până în măduva oaselor, Intrarea Domnului Hristos în Ierusalim mai însemnează și intrarea Lui în cetatea sufletelor noastre, în sufletul nostru, în inima noastră, în viața noastră. Pentru aceasta se cuvine să dezbrăcăm și noi veșmintele noastre, adică păcatele noastre, să le aruncăm la picioarele Mântuitorului, Căci aceasta înseamnă dezbrăcarea oamenilor de veșmintele lor și le așterneau pe cale. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și de toate legăturile cele rele. Să dezlegăm sufletul și trupul de legăturile păcatelor, de toate patimile și deșertăciunile omenești, de toate vorbele cele rele și murdare. Să lăsăm răutatea cea împuțită, căci răutate mare este în lume. Hulele, drăcuielele, desfrânările și avorturile, vrăjile, descântecele și toate păcatele, să le aruncăm de la noi. Și să aducem și noi Stăpânului Hristos stâlpări de fapte bune. În loc de mir ca Maria, sora lui Lazar, să-i aducem lacrimile noastre, lacrimi vărsate cu căință pentru păcatele noastre. Și mai ales să plângem în săptămâna aceasta ce urmează a Sfintelor Patim, că și noi suntem vinovați de suferințele cele grele și de moartea Stăpânului nostru Hristos. Să plângem că-și fiecare dintre noi am dat o lovitură de bici în spatele Lui. O vorbă murdară, un cuvânt rău, o înjurătură, a fost ca un scuipat aruncat în fața Lui din partea noastră. Și cu toată căința și umilința să plângem și să ne căim, să-i cerem iertare făgăduind că nu vom mai face niciodată. De aceea trebuie să plângem, pentru că noi l-am răstignit și l-am chinuit cu păcatele noastre pe Fiul lui Dumnezeu. Noi am pus cu nună de spini, noi am bătut piroane în mâini și picioare, noi am străpuns scoasta cu sulița prin necredința noastră, prin neascultarea, mândria și păcatele noastre. Într-o țară îndepărtată, cetățenii s-au răsculat împotriva regelui lor. Atât erau de furioși împotriva lui, căci după ce l-au dat jos după tron, voiau să-i ia viața. Vietul rege îngrozit de furia și de răutatea cetățenilor lui, fuge din palat, iese ca un necunoscut în un oraș, fiindcă își schimbase hainele cele prețioase cu unele vechi, nu mai zdrențe, și de acum umbla singur toată noaptea prin oraș. Mai despre ziua ajunge la țărmul mării și, ostenit de atâta trudă, se așează pe o piatră ca să răsufle puțin. Întristat de necazul venit pe capul lui și de supărarea pierderii împărăției sale, șade și se gândește la nenorocirea lui. Pune fața între palme și plânge, și plânge cu amar. și cei neînduplecați care îi voiau cu orice preț moartea și îl urmăreau pas cu pas, au ajuns la țărmul mării, îl văd de departe, îl recunosc și aleargă furioși cu săbiile mâini spre el să-i ia viața. Se pornesc asupra lui cu toată mânia ca să-i bea sângele. Dar când s-a apropiat de el și l-au văzut singur și fără niciun tovarăș, când l-au văzut în hainele acelea vechi și rupte, fără nicio o mângâiere de nicăieri, fără mantia împărătească, fără coroană și podoabele împărătești, și mai ales când l-au văzut udând pământul cu lacrimi și suspine amare, s-au oprit icăloși aceea din mânia lor, s-au oprit, sau au înduioșat, și-au început să-l mângâie cu cuvinte bune. L-au ridicat de la pământ, au căzut în genunchi înaintea lui și-au început să-și ceară iertare pentru ce i-au făcut. Apoi l-au luat împreună cu ei în cetate, l-au suit din nou pe scaun, pe tron, și îi jură ca în viitor să-i slujească cu toții cu credință și ascultare și nu va mai face niciodată relele care i-au făcut. Așa este și cu împăratul nostru. Împăratul cerului și al pământului, Iisus Hristos în numele căruia ne-am botezat, și a căruia ne nădăjduim să o moștenim. În starea aceasta jalnică l-a adus păcatele noastre, căci El a lăsat împărăția cerului și a venit la noi ca să ne salveze. El pentru noi a plâns și a suspinat. El pentru noi a primit bătăi, a fost dezbrăcat de hainele sale, lovit cu bice, încoronat cu coroană de spini, însetat și nemâncat și cu inima sfâșiată de durere. Oare nu trebuie să facem și noi ca acei cetățeni din istorioară care s-au umilit și cu lacrimi noi în au început să-și ceară iertare Înaintea împăratului lor au cerut iertare. Oare nu trebuie să zicem și noi cu inima zdrobită la sfânta spovedanie? Iisuse, mântuitorul meu, drept este oare ca Tu să stai pironit pe cruce, iar eu să stau în păcatele desprânării. Drept este oare să porți cu una de spini pe cap, iar eu să stau cu atâtea gânduri rele și murdare în capul meu? Drept este să stai cu rana deschisă în coastă, iar eu să țin dușmănie împotriva aproapelui meu? Tu să stai cu mâinile și cu picioarele pironite, iar eu să umblu în căile pierzării? Trupul tău cel curat este distrus de bătăi, iar eu stau cu trupul pângărit de atâtea păcate. Mie mi se cade să țin în spate crucea aceasta, Iisuse. Eu să sufăr atâtea patini, eu să sufăr moarte. Moarte greacă aceasta o merit pentru păcatele mele. Dacă nu pot să mor pentru tine, cel puțin, să mă pocăiesc pe cale. Dacă nu pot să vărs sângele meu, să vărs și roaie de lacrimi, ca să arăt și eu cât de puțină dragoste pentru tine, acestea să zicem și altele multe și să-i jurăm credință și ascultare de aici înainte, ca și cetățenii aceia împăratului lor, și apoi să-L luăm pe scumpul nostru Mântuitor și să-L așezăm pe scaunul inimii noastre, ca să împărățească pentru noi. Sfânta Biserică, în săptămâna aceasta ce urmează, ne înlesnește acest lucru, ne pune în față pe Împăratul Slavei, pe Împăratul Cerului și al Pământului, pe Salvatorul nostru, ne-l pune în față, bătut, chinuit și răstignit pe cruce, iar noi cu lacrimi să ne mărturisim păcatele, să recunoaștem toate nelegiuirile noastre înaintea Lui și cu hotărâre temeinică de a nu mai face. Apoi să-L luăm prin sfânta împărtășanie, să-L așezăm în scaunul inimii și al sufletului nostru, păstrându-L și ascultându-L în toate zilele vieții noastre, ca să fim cu El și El cu noi în vești de veci. O, Doamne Iisuse Hristoase, împăratul noului Israel. vezi și starea noastră în care ne găsim. Iată-ne, loviți din toate părțile, de o mulțime de rele. Suntem orbi, luminează-ne! Suntem nestatornici și slabi, întărește-ne! Ajută-ne să nu te mai întristăm prin păcatele noastre. Ferește-ne ca nu cumva astăzi să strigăm osana, iar mâine să zicem cu și tăi tare să se răstignească acesta. Ferește-ne, stăpâne, ține-ne mintea întreagă! Tu ești Dumnezeul nostru, împăratul și părintele nostru și pe tine te vrem și te iubim și să slujim acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.